Шурик пихнув димом, вкинув спаленого сірника до бляшанки, а пачку поклав до кишені фраку. Тоді відчинив хатні двері, підійшов до ліжка, на якому спала капіля, і ліг поруч, заклавши руки за голову. «Вибач, лілечко, що так довго не приходив», сказав пускаючи кружальця диму. Одне піднялось вгору, друге лягло йому на груди, а третє почало вигинатися над лобом, творячи начебто нім. Хотів, щоб трохи по мені поскучала. Він усміхнувся рядом білих, вичищених до близьку зубів. «Там дають таку одежу?» – спитала здивовано капілля. «А як же, лілечко, відповів він. «Яку хочеш і скільки хочеш!» «І ти там не забув про мене?» «Хіба можу забути тебе, лілечко, сказав Шурик. «Був би останнім, коли б тебе забув». Квітка на грудях у нього розливала червоне світло, від чого повітря в кімнаті дивно тремтіло, перла мутрово граючи. Чекала на мене, лілечко? спитав, випускаючи дим. Як твої вовки в горлі? Чекала, але не думала, що прийдеш, відповіла Капіля, а з вовками погано. Знаю, мовив Шурик смутно, через це й прийшов. Не боїся мене? Трохи боюсь, відказала Капіля. «Нічого дивного», – мовив Шурик, випускаючи дим. «Я ж із того світу. Але не бійся, не вчиню тобі нічого злого». Прийшов навідати і запитати. «Запитати що?» «Чи хочеш піти до мене?» – мовив Шурик. «До речі, коли б забажала, могли б там розписатися». «Хіба там є ЗАХС?» – здивовано спитала Капіля. «Там є все, ліличко, все, що хочеш і скільки хочеш». Але тоді мала б померти? спитала вона. Звісно, відповів Шурик, інакше туди не пройдеш. А ти в раї чи в пеклі, Шурик? запитала капіля. Шурик розсміявся. То все казки лілечко, які придумали дурні люди тут, на землі. Там немає ані раю, ані пекла, ані чистилища тільки небо звільнення. Від болячок, хвороб, пристрастей, проклять. Лихих думок та вчинків, душевних потрясінь, горя, голоду, нещастя, спраги, турбот, хвилювань, ризот і всього такого Щось не дуже тебе поняла, сказала Капіля, що ж там є? Все, що забажаєш, говорив Шурик, тобто нічого То коли хтось погано тут жив чи добре, там усі однаки, спитала Капіля так, ліличко, сказав Шурик, випускаючи дим Але вони не однак пам'яттю, яка залишилася тут на землі Тобто їхнє добре, ліличко, і зле житиме доти, доки є про них у живих людей пам'ять Оце і є рай і пекло Коли хтось згадає вмерлого добре, він у раю, а зле – в пеклі Отож кожен може бути там і там, в одному більше, в іншому менше Нескладно говорю Трохи складно, сказала Капіля, але я понімаю. Ти в мене розумничка, лілечко, якось сказав Шурик, ще одне знай насильно тебе не забиратиму, хоч і скучив, тільки коли сама забажаєш, тоді допоможу. Покличеш смерть? спитала капіля. Ні, бо я і є смерть, мовив Шурик, знову випускаючи дим. Але не лякайся. Але Капіля злякалася аж відсахнулася від нього. От бачиш, злякалася, мовив докірливо Шурик. А я не прийшов чинити тобі зла. Сама ж знаєш, я й на землі жив, не чинячи нікому зла. Хіба, може, матір свою вражав, бо не міг жити за її приписами. Часом із тобою сварився, лілечко, але інакше в житті не буває, коли люди живуть разом. То був, лілечко пісок, і ми його себе завжди струшували. Бо ми жили з тобою в любові, не в ненависті, а любов, ліличко, вічна Як це вічна? – спитала капіля Любов, ліличко, це Бог А він є той Бог? – запитала вона Є, ліличко, він вічний розум і любов Які крутять махину світу, яких ніхто ніколи із живих до кінця не збагне я цього не понімаю, сказала капіля. Поймеш, лілечко, тоді, коли прийдеш до мене, зі своєї волі. А коли хочу ще жить, спитала вона, то живи на здоров'ячко.